La pressió dels mercats financers sobre el deute públic de les economies en dèficit de la zona euro no està trobant fins ara una resposta adequada per part de les autoritats polítiques que supervisen l'economia europea. En contrapartida, es torna a voler fer culpables i responsables de la crisi del govern i, com a conseqüència, les seves polítiques socials ara més necessàries que mai. Des d'Iniciativa Catalunya Ver, ja fa més de dos anys que advertim al govern del PSOE de que amb la seva política de xecs i rebaixes fiscals a les rendes més baixes estava malbaratant els recursos, eliminant el marge de maniobra de que disposava. A finals del 2007, el mateix govern central lluïa d'un superàvit de més de 30.000 milions d'euros i en comptes d'adoptar mesures de combatre per combatre la crisi econòmica amb els canvis estructurals que apostin per un nou model econòmic que crei d'ocupació estable i de qualitat i alhora garantir el nivell d'ingressos públics suficients per tal d'adoptar la ciutadania de serveis bàsics de qualitat tot cobrint les noves necessitats causades per la crisi, ha preferit apostar per una política de xecs 400 euros, xec nadó, etc. Absolutament injusta, ja que tracta a tothom per igual, independentment dels seus recursos i per les rebaixes fiscals a qui més tenen o més guanyen, eliminació de l'import de societat i reducció del tipus marginal més alt de l'IRPF. Iniciativa Catalunya Verde, defensem a totes les institucions la necessitat d'una política fiscal més progressiva que faci pagar més a qui més té i més guanya, i una reforma financera que posi condicions als ajuts públics, especialment la garantia de que el crèdit flueixi cap a les persones, els solers, autònoms i les pimes. Condició bàsica per dinamitzar l'economia i crear l'ocupació de qualitat cal un gir de 180 graus en les polítiques laborals, socials i ambientals i avançar cap a un sistema més just de pensions públiques. En aquest context, el govern espanyol ha cedit de manera clara a les pressions dels sectors més conservadors per tal que s'accedís a aplicar mesures liberals amb l'objectiu de reduir el dèficit públic i, de pas, obrir la porta a un escenari molt més favorable dels seus interessos, tot just en ple diàleg social, proposant un seguit de mesures que, si s'apliquen, tal qual s'han plantejat, tindran com a resultat més més atur, menys ingressos fiscals i, en definitiva, un allàgament de la crisi. El conjunt de bensures proposades per l'executiu són molt negatives perquè perjudiquen a dos col·lectiu, col·lectius especialment vulnerables, com són les persones dependents i les pensionistes. Tanmateix perquè pretenen reduir les redibucions dels empleats públics, perquè dureixen notablement l'ajut al desenvolupament, més necessari que mai en la conjuntura actual, i perquè retardarà molt significativament l'execució del programa d'inversions estatal previst. El govern espanyol pretén fer la trasllació directa als governs autonòmics i locals, fent-los així corresponsables injustament dels seus errors. Ho en el cas de la Generalitat, que porta força temps fent-se els deures, tant pel que fa a l'austeritat com per garantir el nivell d'ingressos mínim, sense caure en la temptació de la política de xecs i de rebaixes fiscals que s'hi sí han fet d'altres governs autonòmics. Ho és també en la majoria de governs locals, que en tot aquest període de temps han hagut d'assumir un gran nombre de serveis que no són de la seva competència, sense percebre... Els recursos corresponent i alhora de forma molt majoritària no entrant en el lloc populista de baixar la retribució local. Especialment greu ens sembla la mesura d'article 14 14.2 del decret que impossibilita als ajuntaments el recurs a crèdit a llarg termini per a finançar inversions durant tot l'any 2011. Recordem que la la majoria de les inversions de qualsevol municipi es financen total o parcialment amb nous crèdits de llarg termini i, per tant, amb aquesta mesura s'hauran de fer un replantejament a la baixa de les inversions, cosa que no només perjudica la ciutadania, sinó que alhora anirà en detriment de l'activitat econòmica dels municipis. Per tot això, el grup municipal d'Iniciativa Catalunya Avert proposa al ple de l'Ajuntament de Segent l'adopció del següent acord. Primer, està al govern espanyol a suspendre de manera immediata les mesures adoptades en el Consell de Ministres del dia 20 de maig del 2010. Segon, instar al govern espanyol a que convoqui el representant de les forces polítiques i agents socials i econòmics per tal de la volar un conyunt de mesures que incideixin tant en els ingressos com en les despeses, que no perjudiquen els col·lectius amb menys recursos, que avancin cap a un sistema fiscal més progressiu i permetin l'equilibri pressupostari suficient, com per no haver de reduir cap retribució, ni congelar les pensions, ni retallar la llei de la dependència. Tercer, rebutjar la translació directa als governs locals del pla d'ajust proposat per l'executiu estatal, defensant l'autonomia local en aquests procés i insistint en el deute històric que té amb els governs de l'Estat d'un nou model i finançament local que garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits. Quart. Recuperar gradualment els conceptes retributius dels treballadors i treballadores municipals afectats pel Reial Decret Llei a partir de la feminització de les mesures adoptades en el període 2012-2013. Cinquè. Donar suport a la mobilització dels empleats i empleades públics convocada pels sindicats el proper vot de juny del 2010. Sisè. Fer una clara de defensa dels serveis públics de qualitat i dels empleats públics que Crear una comissió formada pels representants de tots els grups municipals del consistori que tingui com a objectiu concretar i desenvolupar un pla d'ajust específic del municipi que no afecti directament als col·lectius més desafavorits. 8. Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya, als sindicats i a la Federació Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Senyora Jossa... Sí, gràcies. Bueno, aquesta moció és complexa perquè podríem argumentar-la molt més d'encara de del que hi ha a l'exposició de motius. Però direm coses bastant resumides. Avui, si heu tele, ha sortit una notícia molt vergonyosa i és que Caja Madrid i Bancaja, per exemple, han fet una fusió i el govern els ajudarà o han demanat al govern que els ajuden amb 4.600 milions d'euros. O sigui, serà un diner que sortirà de les arques públiques per ajudar aquests dos bancs que els pobrets estan arruïnats a que funcionin això és una notícia que ha sigut molt trista una altra notícia és perquè, per exemple, que el senyor Rajoy diu que la comunitat de, de Castilla-La Mancha ell no augmentarà els impostos i es referia, per exemple, a Catalunya o a les Balears que s'augmentaran els impostos i, però, aquelles rentes més altes, que estem parlant a partir de 120.000 euros a l'any. Per tant, el senyor Rajoy també s'ha deixat anar una de grossa. I si veieu la tele i, i comenteu la premsa, comentaris de premsa i emissores de ràdio, veureu que cada dia estan sortint notícies que són bastant vergonyoses. El més vergonyó va ser que aquest decrest aprova al Congrés dels Diputats i hi ha tota una, una pàgina que fan les retallades socials precisament a les classes populars i per l'altra banda no, no es presenta cap retallada a les classes més poderoses del país una altra cosa que és també significativa que el senyor Mas digui que no està d'acord en augmentar els impostos a les classes mitges i a les classes populars també va ser molt significatiu perquè si considerem que la classe mitja en aquest país és la que cobra més de 100.000 euros a l'any doncs les la classes pobres estan bastant riques per tant, també hi ha una altra incoherència parlant després d'alguna altra exposició de motiu nosaltres estem en, en la via de la defensa de les institucions democràtiques per tant, no és una moció partidista és una moció que entenem, com s'ha parlat aquí de l'endeutament i dels crèdits que forma part de la defensa de les institucions i en aquest sentit ajuntament, els ajuntaments tenim alguna cosa a dir i és que entenem que hi ha ajuntaments que segurament no podran demanar crèdits i seria lògic perquè la seva situació econòmica està fora de joc però entenem que hi ha ajuntaments i hi ha crèdits que estan en marxa i projectes que estan en marxa que per aquesta via quedaran paralitzats també entenem que l'Ajuntament de Seient s'ha baixat en l'indeguntament ...tenint en compte que vam negociar molts grups de l'oposició... ...que moltes coses ja no es podien fer... ...també en tenia, tenim en compte que moltes hores extres no es podien fer... ...i es va rebaixar tan endeutament... ...també per les propostes de l'oposició. Què passa? També estem en la via institucional... ...que no parlem de la Federació Espanyola de Municipis... ...parlem de documents que el senyor alcalde segurament coneixement... ...de la Federació de Municipis, de l'Associació de Municipis de Catalunya quan ja s'està instant al govern a que això no pot ser, que s'ha de negociar. Per exemple, en el punt 2, de la d'això diu... ...demanar al govern de l'Estat que per l'aplicació d'aquestes mesures... ...estableixi un mecanisme urgent de diàleg i concertació... ...en dues entitats municipalistes treballem perquè la impossibilitat... ...de ser el crèdit i de termini a partir de l'1 de gener del 2011... ...no, no s'apliquen en el cas dels consistoris que compleixi amb la legislació... ...en matèria d'endeutament i estabilitat pressupostària. A més, l'aplicació d'aquesta mesura ha de ser compatible ...amb l'atenció dels crèdits necessaris per fer front a les inversions previstes per part dels ajuntaments i que, es troben, i que es troben o ben en execució i formen part de convenis, concentració i confinament, aquí per exemple podem tenir que des del punt de vista del govern de l'Estat la llei de barris mm, estarà de doctora aplicació tenim per exemple un exemple clar que, que tenim a Sallent Calcarreres, cal cada, cada any hem de demanar un préstam per aquesta via Calcarreres no podrà cobrar perquè està així l'entenem nosaltres està en execució, està en tràmits per tant, com que cada, cada any tenim de demanar uns diners devem. més argument de motius bueno nosaltres no entenem com el govern després o sigui, el govern espanyol per rescatar els banquers que són aquells que ens han puntat aquesta dictadura econòmica que han sigut els banquers ha donat més de 30.000 milions d'euros als bancs i ha retallat als funcionaris més de 4.000 milions d'euros o sigueu, mireu quina ha d'això a l'ajuda a la cooperació 600 milions d'euros ha retallat a la Iglesia no l'ha retallat res com sabeu, els tractes de l'església, el Felipe González ha anat al Vaticà el papa l'ha dit gràcies Ai, el Zapatero s'ha anat al Vaticà aquests dies que ha fet un viatge eh, a cavall i el papa l'ha dit gràcies senyor Lluís Rodríguez Zapatero perquè a pesar de la crisi que vostès tenen han mantingut la meva subvenció jo no, aviam, quan parlo de la Iglesia jo tinc molt respecte per pels tot de la Iglesia perquè, bueno, pels raons històriques tenien bona relació i aquest sector de la Iglesia no és que estiguin tan bo a favor d'aquestes ajudes a la iglesia, perquè és una cosa de qüestió jeràrquica es congelen les pensions se li donen cales a la Iglesia als bancs més de mil milions d'euros la fusió de banca Caixa Mandri ara demanen més diners total, que aquí resulta que aquest, aquest país i parlem de Catalunya l'hem portat a ruïna els treballadors o sigui, els banquers són uns pobles desgraciats són una, una pobra gent que s'han quedat sense un duro i aquest és el, el paradigma que hi ha en el país aquest és el paradigma què passa? Pues, hi han coses que ens han afectat a Catalunya però hi ha coses que no les podem modificar des de Catalunya el que podrem modificar seran algunes qüestions com ha sigut el govern espanyol en l'augment de l'IPRF a les rentes més altes ha posat zero. Nosaltres, a partir de l'acord del govern català, doncs hem dit que no, que això, com que podem modificar, o modifiquem. Fiscalitat ambiental. Bé, bueno, aquí hi ha una qüestió dels cotxes no contaminants, que pagaran menys. Fiscalitat sobre transaccions immobiliàries. Eh, a Catalunya s'ha intentat un, un augment de l'import de la transmissió patrimonial, no evitarà els habitatges de protecció oficial, i tota una sèrie de mesures com és la llei de la dependència aquesta, aquesta poca vergonya, perquè disculpa senyor Malabent perquè vostè ja que quedat del seu partit de les persones que estan ingressades en una residència que nosaltres hem fet gestions dels doncs ajuntaments hem fet les gestions i fins que s'arriba la persona malalta a la residència o, o no malalta una persona que necessita dependència fins que arriba fins que es tramita tota la tramitació de l'ajuda aquesta de la dependència doncs quasi ho pot passar un any doncs pues ara el senyor Zapatero diu no, però és que això de, aquest caràcter reoctratiu des que vostè demana i entra la residència fins que jo, o fins que s'arreglin els papers perquè és complexa aquesta gestió doncs això no li pagarem o Sigui vostè que és una persona gran que està jubilada i tal no, no, vostè ens arruïna arruïna l'Estat això és una, una forma més de arruïnar l'Estat per tant, em podria allargar quantitat de coses que estem veient aquests dies que la veritat si les noves tecnologies antigament l'experiència personal meva l'experiència de molts companys i companyes bueno, que pensaven que podíem acabar amb el capitalisme i estàvem en contra del capitalisme ara i coneixíem els que eren els nostres adversaris i els nostres enemics perquè a la història s'han conegut personatges com el Franco sabien qui era i, el seu, i la seva camarilla coneixien sabien més o menys contra qui lo lluitaven però és que ara hi ha la para, el paradigma que resulta que tenim una dictadura que no és militar que és econòmica però els enemics són invisibles per tant els enemics que maneguen tot aquest fils d'aquesta dictadura econòmica pues, no sap, i al més a més amb les noves tecnologies s'han globalitzat per tant aquesta és la situació que hi ha I això parlant una mica més enllà de el que podria ser la situació per tant nosaltres presentem alguna cosa aquí que creiem que és del municipi malgrat que pugui ser una, una moció que arribarà on arribarà i serà testimonial creiem que és del municipi haurem de dir alguna cosa I hi ha un punt on també ens preocupa que aquesta situació s'agreuixi i que moltes famílies i moltes persones que ja ha en el poble pues, podin, puguin quedar molt afectades, més del que estem ja ara o estan ara Jo parlàvem de crear una comissió és cert que estem amb aquesta via, quan parlàvem del pressupost una mica estàvem amb aquesta via de tenir en compte aquestes qüestions i bueno, jo crec que el tema del finançament és un tema que, pues, bueno, que és bastant injust però a més el més injust és que hi ha mesures contra les classes populars no, de moment encara no s'han aclarificat quines mesures es prendran contra els més poderosos, perquè el govern no acaba de dir les, les, aquestes històries llavors hi ha tota una sèrie de grups financers com són les CICATs, que són aquestes empreses d'inversió, que aquestes no són productives i no són empreses més aviat per a evadir el capital i de tota la realització de les seves inversions que ningú es vol ficar en elles perquè tenim por de que marxi fins i tot la senyora Merkel que està en Alemanya ha parlat de mesures però sí que parla de posar més impostos a les línies aèries i més impostos a certs sectors de, les, de la població alemana, cosa que aquí no fa. jo no sé el que pensarà l'equip de govern que és de Convergència i Unió però sembla ser de que, bueno, que una mica està en la línia de lo que seria l'associació de municipis la moció no sé si si tindrà voluntat de donar suport a aquesta moció o no perquè últimament va manifestar que, es, que se'ls tindria cosa que l'alcalde va dir l'altre dia que optaria en favor a excepció del punt de donar suport a la mobilització per tant jo demanaria el grup favorable dels grups del consistori, com a mínim fer arribar aquesta preocupació als diferents organismes que posem aquí. Alguna intervenció per part del grup, Senyora Ana Gabriel. Sí, aviam, jo crec que nosaltres poca cosa podem afegir a, a la quantitat de, de debats i d'escrits i de posicions que s'estan succeint des de fa Eh, molt temps a tots els mitjans de comunicació al voltant de la crisi per tant no, no, no entrarem a, a afegir-hi més enllà que, que una preocupació que nosaltres doncs, sí que, que la situaríem en la més important que és que nosaltres no pensem que la solució vindrà de la dreta eh, no ens posarem a la boca cap dirigent ni estatal ni, ni autonòmic però, però és evident que no vindrà de la dreta i tampoc vindrà adopcions populistes, populistes clarament racistes i xenòfobes i això és el que ens preocupa sobretot, que no seria la primera vegada sobretot a Europa, que en temps de crisi econòmica, en temps eh, doncs, de que les classes treballadores doncs, veuen eh, retallades les seves prestacions i el seu estat del benestar opten eh, doncs això per opcions clarament feixistes i això és el que nosaltres doncs de veritat ens preocupa més enllà de la tessitura puntual de qui està governant Europa estem veient que cada dia avancen més les forces eh, ultraliberals i, i la dreta més reaccionària i la dreta directament racista per tant nosaltres doncs eh, com a partit que no tenim presència ni a l'Estat ni ganes ni a l'autonomia el que sí que estem fent des de fa temps doncs és això plantar cara com a mínim amb aquestes opcions racistes i doncs estem fent això, estem fent la veritat lluita al carrer i que pensem que també és el que s'ha de fer i donar doncs, com a mínim missatges de que, de que si el feixisme avança nosaltres intentarem que retrocedeixi com algú deia i per tant doncs donarem suport en aquesta moció especialment també en el punt 6è que parla de muntar una comissió a nivell local potser es podríem oblidar ja a la de la taula de la crisi que va tenir una història molt curta i desgraciada però potser podríem començar a muntar aquesta comissió perquè nosaltres doncs, hem obtingut recentment dades de serveis socials que vam sol·licitar i la veritat és que en el 2009 han passat 1.375 persones per serveis socials, és un percentatge molt alt tenint en compte la població de Sallent 32 famílies de les quals han hagut de necessitar ajudes per necessitats bàsiques de l'habitatge suposo que ens estem referint a subministres de, de, de llum d'aigua i, i d'elements eh, doncs molt, molt vitals de part dels ajuts d'aliments que entrarien en un altre capítol uh, per tant, doncs, com dèiem abans, per, per, per dotar d'una mica més, si es pot, de qualitat uh, democràtica el panorama, malgrat retrocedeixi doncs a nosaltres amb totes aquestes mesures ens hi trobareu Bona intervenció, el grup socialista, senyor Manol Bens. Sí, bueno, evidentment nosaltres no donarem suport a la moció. I no sé per on començar, no? Però vol dir començar pel tema de la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis. També hi ha una altra carta que diu, i acorden tots dos, doncs demanar a totes les formacions polítiques municipals el seu compromís de no utilització d'aquestes mesures com a element de confrontació política en els diferents governs municipals no? això de 3 de juny nosaltres evidentment no ens enfrontarem amb cap, amb cap partit polític pel tema d'aquestes mesures doncs, que va dictar el Zapatero i que el govern de Catalunya doncs, ha seguit aplicant encara que hi ha hagut la petita modificació de posar l'impost doncs, a les famílies que cobren més de 120.000 euros que ens sembla que són una misèria. Eh, ser, vull dir, està bé, no? Està bé doncs, que se fulli l'impost, però bueno, si apogem l'impost a partir de 120.000 €, pues doncs, el rendiment serà bastant petit, no? dir, la cosa ha de ser més progressiva poder, dir no? eh, dir que és una mica Bueno, està bé, se'n puja els impostos als rics però no deixa de ser una mica de pantalla que aquí a Catalunya doncs, som més d'esquerres i pugem els impostos als rics no? eh, bé. llavors el tema del FROP no? el tema del FROP teòricament són diners el tema del Frob és el que ha fet la Bancaja i Caja de Madrid que han fet la, la gran fusió freda que diuen i tota la perandarca també hi ha la, la caixa Laietana, de Mataró el, teòricament els diners del FROP són diners que es retornen teòricament, evidentment, no són diners que es donen i ja està, si no són diners són crèdits que després s'han de retornar i són diners que es donen i que ja el Banc d'Espanya i l'Estat els obliga a fusionar-se perquè són entitats que bàsicament estan molt malament, si no estan en suspensió de pagos bé, perquè no poden fer front als diners que ells tenen que tornar dels que han deixat i no han recuperat, que estan amb totxos o estan amb terrenos o estan on no? Evidentment aquesta crisi és una mica complicada, no? Dir, tenim, venim d'una crisi financera i ara estem al final de la crisi financera que, que comença amb la crisi de l'economia real no, jo em podien enrotllar molta estona aquí però crec que no li interessa ningú i no ho faré no? però jo crec que evidentment quan un partit d'esquerres eh, pren una decisió de baixar els, els sous amb els funcionaris eh, de retallar el tema de la, com ha dit el senyor Hinojosa de la dependència quan és una llei que ell va crear i tot aquesta sèrie de mesures tan poc populars vull dir, no ho fa perquè li ve de gust i no ho fa perquè vol perdre les eleccions i ho fa ben bé perquè jo crec que té responsabilitat té que fer-ho, no? Vull dir, no hi ha diners, vull dir, la teoria del creixement de que cada cop creixerem un 2% un 3% cada any i llavors com que creixerem un 2 o un 3% recaudarem més benefits, tenim més impostos perquè tothom tindrà més diners i podrem pagar els deutes i així podem fer aves i podem fer ponts i podem pagar el que sigui i s'ha acabat, no? no hi ha creixement anem enrere o anem a zero i llavors no hi ha diners suficients que s'havien previst que hi serien per pagar el que devem, no? en aquest cas el que deu l'Estat que a més a més ja ha deixat diners a les entitats financeres fa dos o tres anys i a sobre té menys diners encara, no? llavors tenim un problema de dèficit que llavors venen els grans taurons, com ja ha dit el senyor Nojosa, financers, i escolti vostè, si té els números tan malament, com si fos una empresa, si vol que li deixi diners, com que hi ha molts riscos, me'ls me ha a pagar el 7% o el 8% o el 4%. No? I llavors això sí que és una economia molt liberal i que no hi estic d'acord tampoc, però jo crec que les mesures s'han pres davant d'una emergència, no? s'han pres perquè d'aquí dos, tres, quatre anys estiguem més bé que no passin, miren, rentem les mans i, i jo que sé, igual d'aquí dos anys ja no mano jo i el que vingui, pues que s'estrelli serà pitjor, no? No, jo crec que ningú les pren perquè les vol prendre i s'han de, desgraciadament segurament n'hi ha moltes més que es poden prendre i que s'han de seguir prenent com rebaixar segurament l'estructura de l'Estat però clar, si, de, si diem de rebaixar l'estructura de l'Estat llavors tampoc som partits d'esquerra no? perquè creiem en un estat no? llavors, per un cantó diem hem d'estalviar però per l'altre cantó clar, si estem eliminant llocs de treball i una estructura d'Estat que hi ha que diguéssim afecta l'economia de mercat i bueno, no m'enrollo més evidentment jo no estic d'acord jo votaré en contra d'aquesta moció perquè crec que el que s'ha fet és necessari segurament s'ha de fer molt més. Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana. Senyor Andorrà. Sí, bona nit. Bé, d'entrada esmentar que el grup de municipal d'Esquerra ens abstindrem, però ens abstenim perquè realment és un tema complex. Entenem que l'esperit de moltes de les coses que ha argumentat el grup d'iniciativa i podem estar d'acord, però el tema no és tan fàcil ni tan planer i realment discutir aquests temes en un ple municipal d'un poble de 7.000 habitants, crec que realment no ens correspon a nosaltres discutir aquests temes aquests temes ja superen a Sallent superen a Catalunya, superen a l'estat espanyol i a Europa i el planeta realment està realment davant d'un repte, d'un canvi de paradigma i, de... I realment doncs veurem com, com es patea tot això ara bé hem de tenir també les coses clares s'han de prendre mesures i s'han de prendre ràpid i ens agradin o no i podem estar d'acord o no que nosaltres no estem d'acord amb algunes de les mesures que s'han pres però és que si no es prenen eh, les mesures això costa diners o sigui, perquè ens fem una idea aquest ajust eh, diguem que estem discutint avui d'alguna doncs, mesura el que pretén estalviar són 4 o 5 mil milions d'euros 4 o 5 mil milions d'euros cada cop que es negocia el deute de l'Estat, eh, degut al, als problemes financers que hi ha en aquest moment en els mercats, hi ha un sobrecost o sigui, per culpa de no haver pres mesures, hem de pagar més per aquest deute i aquest cost que tenim afegit costa entre dos i 3.000 mil euros entre dos i tres milions més. O sigui, tan sols pel fet de no haver pres les mesures ja quasi bé ens costa tant com, com el que ens costa diguem ara fer. A rebaixar sous i tot això o sigui, si, si el Zapatero diguem, hagués actuat fa temps doncs ens hauríem estalviat els diners de la rebaixada de sous de funcionaris, de la llei de dependència i de tantes altres coses i per una altra banda ens hauríem estalviat aquests diners de més que hem pagat del deute o sigui, l'estalvia hauria sigut doble per tant la negligència del president Zapatero és doble i per tant eh, per això dic, no? la contradicció els arguments a favor i en contra no? estaríem a favor d'algunes coses i en contra d'altres s'han de prendre mesures i s'han de prendre ràpides no em voldria allargar gaire tampoc però el tema realment és complicat estem d'acord que realment sempre les mesures que carreguen sobre els més febles sobre les classes treballadores sobre els funcionaris però totes aquestes mesures eh, es prenen per això perquè s'ha de fer de seguida però cap hi a la fi aquestes mesures són un pedaç un pedaç comptable que serveix per l'any 2010 i no servirà per l'any que ve l'any que ve si les coses no canvien molt, s'hauran de tornar a prendre i potser s'hauran de prendre d'una forma més dràstica encara. I aquest és un greu problema. I el greu problema està en que el govern espanyol, el PSOE, en els anys de bonança no han sigut capaços de prendre les mesures, els canvis necessaris per canviar l'estructura de l'Estat. En els anys de bonança que tot anava bé, tot era una festa, anàvem a la Champions League de l'economia, Estem a punt de superar França i Alemanya i ara ens trobem a la cua del tren per la negligència del PSOE, per la seva incapacitat. Tots hem de recordar les eleccions espanyoles que negaven la crisi, quan tot el planeta doncs, sabia que estava en crisi. Doncs per allà va començar el problema del Zapatero. Per allà hem començat a patir nosaltres tots els mals que estem patint ara. Per la incapacitat de reconèixer aquella crisi que ja era Evident, però que no es va voler reconèixer. Tot això va retardar la sèrie de mesures que s'haurien d'haver pres i bueno, ara ens trobem com ens trobem. També cal dir que a nivell de Catalunya doncs eh, s'han fet molts deures, s'han fet les coses molt ben fetes i ara ens trobem que el govern espanyol ens castiga igual que altres comunitats autònomes que no han fet els deures o que no han fet les coses com s'haurien de fer. A títol d'exemple, Catalunya per cada 100 treballadors n'hi ha 12 que són funcionaris. En canvi Extremadura, de cada 100 treballadors n'hi ha 33. Per què ens castiguen igual a Catalunya que a Extremadura? Aquí a Catalunya s'està fent amb molta més població, molt més treball, amb molts menys funcionaris. I en canvi Extremadura, que eh, paguen els llibres dels escolars i fan moltes altres coses i el 33% de la població activa són funcionaris, els hi apliquen la mateixa medicina que nosaltres. Això no és just. Catalunya està treballant i intenta ser eficient, però ens tracten amb la, amb la mateixa medicina. Per això, des del grup d'esquerra re reivindiquem que Catalunya requereix un tractament diferenciat i que no és just que se'ns apliquen mesures a l'estil del cafè per a todos. El cafè per a todos ens, sempre ens l'apliquen en contra a nosaltres, a l'hora de pagar i a l'hora de rebre serveis. Hem de recordar que el dèficit fiscal de Catalunya són 15.000 milions d'euros cada any, 15.000 milions d'euros. I ara estem aquí discutint per 3.000 o 4.000 milions d'euros. O sigui, si Catalunya fos independent, automàticament se'ns acaba la crisi automàticament, és que només tallant el dèficit fiscal recuperaríem molts més diners i no tindríem cap mena de problema aprofitant aquest argument dir que els jubilats per exemple, en comptes de rebaixar i la pensió, la seva pensió s'incrementaria en 3.000 euros a l'any tan sols pel fet aquest això són dades de balança fiscal que va publicar el govern espanyol això és un fet encara que costi de reconèixer per part d'algú i bé, eh, tot i així, doncs, bueno, són molts els arguments a favor en contra. La qüestió és que s'han de prendre mesures. Si no es prenen mesures, llavors tenim un sobrecost. Però bé, les mesures, com he dit, són molt discutibles i creiem que podrien anar en un altre sentit. Per això serà la nostra abstenció. Senyor Soldoni bé uh, s'han sentit moltes moltes coses ja en aquest, en aquest punt del debat uh, i la primera, la primera de les quals és de que la situació òbviament és, és molt greu. Quan fa, quan fa segurament pocs mesos encara, encara ens feien creure semblava que les coses diguem no anaven tan malament i que, òbviament, Espanya mai podria ser com Grècia i que això era impensable i que no arribaríem mai a les xifres ni de 5 milions ni de 4 milions aturats. Ens havien anat dient moltes coses que al final s'han anat veient com s'han un... passat per sobre, diguem-ne, i més a més d'una forma, forma espectacular. I de cop i volta ens arriba i se'ns plantegen de la nit del dia, tot un seguit de mesures que afecten tots els àmbits de l'administració espanyola fins al punt donc que la, molts ajuntaments vam conèixer donc el tema de, la de, de de fer crèdits i es pensaven dím-ne que era ben bé a partir del, a partir de l'endemà fins al punt on es hi haver gent que van convocar plens extraordinaris per tal de poder assegurar la, la situació de l'any que estava compromesa. Per tant es va arribar a un, a un nivell de fins i tot, diguem-ne, de, de perplexitat, en el qual l'endemà la, la fe de rates del Brut oficial de l'Estat doncs deia que no, que havia sigut un petit error i que era una cosa, una cosa normal. Eh, segurament, si a la tarda, quan es van reunir el senyor Zapatero o el president de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, eh, haguessin sortit i ja, al mateix moment de dir que això que ha passat ha sigut un error ràpid eh, de seguida, que ningú es pensi que tal, doncs eh, no hauria estat el que va passar. Uh, per tant, diguem-ne, la, la cosa estava feta a consciència i al final van tindre que fer una miqueta enrere perquè veien que abocaven doncs, molts juntaments a una situació realment realment caòtica. Les mesures i els deures, òbviament, no s'han fet a temps. Segurament a l'estat espanyol hi havia, hi havia gent que veia que les coses, que les coses anaven, anaven maldades i segurament per això doncs, també, potser, probablement, aquests dies corren alguns articles dient de que algun ministre d'Economia de, que veia venint les coses ja va plegar en el seu moment i va, i va fugir veient doncs, com anava la política econòmica del, del govern Zapatero. Però, però bé, això doncs eh, òbviament són només opinions que, que apareixen doncs, en articles de diaris però el que ens estem trobant avui és de que s'intenta afectar eh, a, gran part, a gran part de la població espanyola a la població que més uh, més dificultats passa i que ja passava, diguem-ne, no només amb el que si diguéssim, que diguéssim anaven justets però anaven fent-nos, que havia gent que amb, la, amb les xifres que tenien de pensions, de, de salaris, amb els nivells familiars que han, de, que han de respondre, doncs realment ho estan passant molt malament ja ara amb el sou que estan cobrant en aquests moments. Per tant, diguem-ne, és encara apartar més el cinturó contra un grup de gent que ja ho passava i ja ho passava realment malament. Ara bé, Uh, tot aquest seguit de mesures que es van, que es van prendre han sigut mesures que en el, en el cas les ha pres el govern que està al front d'Espanya de, i per tant el govern, uh, el govern Zapatero, el govern del PSOE que està en minoria al govern d'Espanya ha pres aquestes decisions des del grup de Conferència i Unió creiem que és bo com a mínim que les hagi pres el govern que, que està al front de l'Estat, que no hagi hagut de ser l'endemà o la setmana següent que fos la Unió Europea que ens digués eh, el que havíem de fer, perquè llavors segurament hauria sigut encara més dràstic i potser fet més amb el broc gros, sense i mirant-s'ho potser encara menys del que s'ho han mirat els, els del govern d'Espanya. I després eh, aquesta translació que amb una incertesa molt alta està arribant als governs... Uh, i està arribant als ajuntaments, quan encara estem doncs, uh, parlant, veient, uh, informant-nos tots plegats a veure quines posicions es a l'hora d'aplicar aquestes mesures. Per tant, la cosa s'ha fet amb una, amb una rapidesa i amb una improvisació molt important. Uh, des del grup de Convergència i Unió vam abstenir-nos en el Congrés dels Diputats per tal d'afavorir que uh, aquestes mesures tiresin endavant. Perquè doncs eh, també hem fer una part de valoració que comentava la senyora, la senyora Graviaria, la qual donc estic molt d'acord que en situacions eh, d'aquestes complicades hi han determinats brots i determinades opcions que comencen a fer por. i no, i no creiem que el fet d'abocar estatt espanyol a unes eleccions anticipades hagués sigut la solució ràpida per poder arreglar per poder reclar la crisi. I per tant doncs, eh, amb, una, amb una abstenció que ens, va, que ens va costar molt, que ens va costar molt perquè no compartíem i no compartim la política aplicada en aquestes mesures, creiem díguem que s'haguessin hagut d'aplicar bastantes més ja que es feia això, vàrem eh, permetre que tiés endavant aquesta, aquesta reforma. Eh, nosaltres no vol Sí, sí que volíem comentar no, no volem entrar molt més en el fons de, dels fets de la crisi, i de la repercussió que pot tindre això i segurament les mesures s'haurien d'aplicar perquè és una cosa molt, molt complexa que segurament se'ns escapa a la, nostra, a la nostra mà però sí que de tots els punts que hi ha en aquesta, en aquesta moció n'hi haurien alguns dels quals eh, nosaltres els, els compartim i creiem que, diem, doncs, que seria bo que pugui, que pugui anar endavant, però si sí que n'hi ha d'altres doncs que nosaltres no els, eh, no els compartim no, no podem afirmar que a partir, de, que a partir del 2013, quan s'acaba aquest pla, aquest decret que para del 2010-2013, no podem uh, parlar avui de si es podrà fer un pla per recuperar el poder adquisitiu de, de les pensions o de la funció pública, perquè no sabem com estarem al 2013. Uh, si ens refiem de com, de com ens dèiem com estàvem, el que deia el senyor Andorrà a les últimes eleccions eh, legislatives espanyoles, que ens semblava que, no, que la crisi no existia, avui estem eh, en una situació totalment diferent i no sabem com estarem l'any 2013. Per tant, hi ha alguns punts d'aquests eh, que marquen aquesta moció que els quals nosaltres no, no compartim i, per tant, la, la posició de Comerència i Unió, com avançava eh, el senyor Hinojosa, serà d'abstenció i de facilitar d'aquesta manera doncs, de que la mociógui pugui tirar endavant i que els punts que, que, estem, que hi estem d'acord com és per exemple doncs, el crear aquesta comissió per intentar doncs, veure com s'aplica a nivell municipal aquesta, aquesta retallada, perquè és una cosa que del 2010 al 2013s doncs, implicarà més d'una legislatura i per tant, és una cosa que hem de, de parlar i que hem de comunicar i veure per on van, per on van els trets. Per tant, la posició de converència i Unió en aquest sentit serà d'abstenció. Una intervenció, senyor Nojussaavant una mica breu perquè la veritat és que els plens se l'encarguen molt. Contestar al senyor Manal Vens que les mesures encaminades a incre incrementar els ingressos, quan parlem de l'impost a partir de 120.000 euros són bastant substancials. Et podria dir, segons les meves dades, se'ls podrien recollir 75 milions d'euros i es podria finançar totes les escoles per sol durant l'any seria 20.000 20 contribuyents eh? i es podria arribar a aconseguir 75 milions d'euros per tant és una quantitat força significativa en quant al tema de que, iniciativa no estem dient que no s'haurien de prendre mesures Lo que no pot fer el senyor Zapatero al 2007 aquest, aquest triomfalisme que va fer que tenia un superàvit i va repartir 400 euros en descompte de l'IRPF de forma lineal, no proporcional o sigui que el RIC que cobrava aquel, aquel, el director d'un banc que cobrava una quantitat de diners també li va descontar els 400 euros això no, era, no tenia certa lògica això era una cosa que no portava equilibri a més a més eh, el, xec Aviam, el xec nadó a Catalunya s'ha mantingut el xec nadó, però el xec Um, un desastre perquè pues, nosaltres considerem que part a lo millor sí que s'hauria de conservar, però no a tothom eh? perquè hi ha molta gent que té molts calés per tenir fills fins a 7 i 8 fills també li donava a tothom alerta també era discriminatori a, a en favor seu per tant el que s'ha dit aquí que l'ha dit el Santi Andorra quan les coses anaven bé no es va ser capaç d'estalviar i va a més se li estava dient que es preparés que venien maldades a iniciativa al, parla, al Congrés del Diputat li va dir 40 o mil vegades i hi ha altres històries en referència a lo que diu Esquerra Republicana bueno, si aquests temes són complicats pel municipi de Sallent compte, jo crec que l'Ajuntament no és una comunitat de l'escala jo crec que a part de que políticament Eh, pues, a part de discutir de l'aigua, del conveni de l'aigua de, de Cornet de les Masies i tal jo crec que aquesta moció forma part de del que estem vivint durant tots aquests dies, de del que hem vivint i del que vi viurem, per tant l'autonomia local ens sembla que s'ha de posar en, en màxim rigor i, i opinar sobre aquests temes des dels ajuntaments que on realment ens afectaran els problemes perquè aquí sí que tindrem les conseqüències de totes aquestes mesures les tindrem a l'Ajuntament eh? per tot arreu jo crec que el govern català si sí, és veritat que ha fet tots els deures i està posant mesures està rebaixant responsabilitats de conselleria vol rebaixar més i, i moltes coses que haurem de fer perquè aquí ja és on tindrem els problemes amb la ciutadania com a administració més pujera per tant jo crec que això són coses que s'han de discutir en quant a convergència què diu? el tema de, de que no comparteixen, per exemple, el tema de recuperar el poder adquisitiu dels treballadors, perquè la Generalitat ha fet també un article en el qual que els treballadors de la Generalitat els diu que durant el període, a partir del 2013 si la economia, si les coses milloren que s'hauria d'anar reformant aquesta, aquest impost que s'ha posat, no diu que es farà, per tant a nivell local entenem que els treballadors les treballadores de l'Ajuntament que no depenen de la Generalitat perquè una cosa són els mestres que depenen de la Generalitat sinó que tenim treballadors i treballadores com podrien ser els treballadors i les treballadores de la residència que aquests no arriben a mil euros eh, i encara també li descomptaran amb, amb menor proporció pues que pugui aquest compromís pues si hi ha una negociació que pugui gradualment recuperar aquest compromís, bueno, això és una cosa que moltes empreses es fa, l'empresa va malament jo, no, jo avui no t'augmento l'IPC amb el compromís que si l'any que ve i l'altre anem bé, tu recuperars aquest IPC, això es fa per tant, jo crec que tampoc és tan descabellat posar-ho com un compromís del ple municipal i no em vull allargar més perquè ja és es que ja ya... cada un que voti el no que vulgui pues que Bé, alguna intervenció més de la CUP senyora Nena Gabriel? Sí, només per, per afegir-nos també que nosaltres tam som conscients que evidentment l'Ajuntament de Sallent, com en altres ocasions quan ens hem posicionat en qüestions de política internacional, evidentment no tenim el poder per incidir i amb aquesta qüestió doncs segurament tampoc, però no ens sembla malament que sigui també el plenari que pugui debatre qüestions d'aquestes, bàsicament perquè nosaltres tampoc ens trobem tant i molt sovint tampoc no tenim oportunitat de, de saber quina postura tenim i penso que, que no és negatiu en si mateix que això es produeixi en el plenari. Ah, puc entendre la postura d'iniciativa puc entendre bé també el paper que els toca fer amb els del PSC i amb el PSOE que, que penso que realment es que ho tenen molt, molt complicat per això deia abans, no em volia posar cap líder a la boca però penso que l'alternativa eh, no vindrà de la dreta segur per tant nosaltres doncs, eh, no és que estem assenyalant que hi ha uns de bons i els altres de, de dolents segurament uns no ho han fet prou, prou bé però els altres si venen és evident que ho faran segur pitjor i per tant m'ha sorprès una mica quan Esquerra Republicana situava l'inici del problema en, en les eleccions que guanya Zapatero, perquè penso vaja, doncs que molts dels problemes que té aquest país eh, neixen i s'accentuen sobretot en l'etapa del Partit Popular al Govern, no? i aquesta cultura de l'especulació matosera eh, no, no comença amb Zapatero i amb negar la crisi, per tant doncs, eh, penso que, que les esquerres han d'assenyalar molt bé la responsabilitat sobretot, sobretot eh, de la dreta i, i, i dels que estan més a la dreta encara dels de la dreta i també doncs, fer aquesta distinció si Catalunya fos independent no tindríem crisi ben, no sé, nosaltres som els primers que som independentistes amb crisi o sense però també pensem doncs, que els bancs catalans o el capital català Mm, doncs jo no sé si té una, una millor sensibilitat que el banc o el capital espanyol és dir, no ho sé si, si, si el fet de que hi hagi més funcionaris a Extremadura eh, que Catalunya és un element de tanta rellevància com perquè és Sitges qui acull Bilderberg es dir, jo no penso que Catalunya sigui especialment piure en, en l'avantguarda, diguéssim, de les classes treballadores. dir, Catalunya està, doncs, això, amb aquesta deriva que nosaltres entenem que porta a Europa i per tant doncs, eh, no m'atreveria a dir que siguéssim estat independents no haguéssim tingut crisi, tot i que nosaltres evidentment seguim ser independents, eh. Però però també, perquè nosaltres sobretot no, no volem transmetre el discurs de que som, volem ser independents per una qüestió merament econòmica volem ser independents per moltes altres qüestions i per una qüestió també de dignitat surtin millor els números o no surtin tant Una altra intervenció per part de l'Ups Socialista, senyor Manuel Vint Sí, sí, sí, breviem la, la qüestió és complexa no? eh, és cert que responent un mica el que ha dit el senyor Andorrà que Zapatero va negar la crisi des de fa molt temps i que jo crec que això va ser un error, no? Però és cert que també es van equivocar Anglaterra, és cert que també es van equivocar Hongria, és cert que també es van equivocar a Alemanya, és cert que s'han equivocat arreu i poder no han sigut tan xulos, no? I han vacilat tant que estàvem a prop de França i Alemanya i que ja estàvem superant a Itàlia però els hi portaven 20 de camí. És veritat i és un error, però... Aquesta crisi és una crisi profunda, eh? no és una crisi financera només, és una crisi de creixement i és una crisi de sistema. Eh? vull dir que, que, Aviam, aquí el que ens estem jugant és l'estat del benestar, no? aquest famós estat del benestar social, del famós txec nadó universal per tothom vale? vinga diners dels 400 euros i del que podíem començar a parlar aquí i podíem estar hores i hores parlant de coses que s'han anat donant i regalant i pimpam. i aquí com diuen els castellans en Xes Castilla no? i vinga som i per tothom i bueno i no vull dir res més perquè podem equivocaria. hi no? Eh, llavors mh, això ha passat aquí això ha passat al costat, els veïns de França els veïns d'Alemanya, els veïns d'Itàlia no perquè ja com que no han crescut gens estan igual de malament que fa 10 anys i van fer la viu, viu amb una deuta molt més superior que l'espanyola eh? el que passa que no tenen dèficit perquè estan en un funcionament que no venen de cap creixement sinó venen d'una continuïtat bastant crítica no? o si vas a França que també van reduint i es van inventar les 35 hores llavors em va fer 37, després 40 i ara ja se jubilen a 62 però que no van dient res perquè també venen d'un creixement molt moderats i com a tal doncs, no cauen perquè ja som bastant avorrits no? podem dir, llavors és un desastre, sí, és un desastre, tenir que el senyor Solves segurament va marxar quan, quan, que és el que es referia a Convergència i Unió, quan va veure que el senyor Zapatero no volia acceptar la realitat poder, i, vol, i va fer coses de despesa pública excessives tenint en compte que potser el senyor Solves tenia més informació del desastre que venia a continuació, no? Bueno amb el tema que si Catalunya fos independent no hagués passat això, tampoc ho sabem jo crec, crec modestament que no ho sabem però tampoc sabem què haguéssim fet aquí si ens haguéssim gastat els diners o no si haguéssim cregut com ha cregut, cregut tot Europa amb l'economia del creixement que creixerem un 2, un 3, un 4% com a tal ens podem gastar tots els diners del món i fem 36 ports a Barcelona més grans vull dir, això és una mica donar números per donar perquè si fóssim independents segurament estaríem més bé perquè estaríem independents però sabem si econòmicament estaríem més bé, no? Llavors, clar, llavors, és el motiu de dir que no aquesta moció, perquè jo crec que és una moció que realment sí que tenim que discutir-la, però no per demanar coses que jo dic que no, perquè jo crec que són coses que s'han de fer, que s'han de fer moltes més també, no? Però a part d'això, no? I ja està. Una altra intervenció per per a d'esquerra, senyor Andorra? Sí, molt breument, per, per acabar el... Realment doncs ja s'ha vist, és, és un tema complex i que hi ha molts arguments i moltes coses i és apassionant i, i evidentment eh, ens, eh, creiem que el debat és bo i mai ens hem negat a fer-ho en conclusió, nosaltres no, no entrarem a, a continuar estirant el fil la qüestió és que com que s'aprovarà, doncs contribuirem amb la, mesur, amb la mesura que ens sigui possible, doncs amb aquesta comissió a nivell municipal i farem tots els possibles doncs, per, per sumar i, i endavant Sr. Soldani. S'ha dit s'ha dit pràcticament tot i però jo sí que me remarcar una cosa de de final, primer tot de que sí que crec que és bo que tinguem debats d'aquestes característiques perquè doncs eh, a banda, a banda de, de ser coses que potser no les podem modificar nosaltres mateixos sí que és bo perquè marquen tendència i marquen, diguem-ne, maneres de fer o maneres d'entendre vegades també doncs, l'administració la, o, o el que fer públic i per tant, doncs, eh, en aquest sentit sí que, com deia el senyor Manol Vents la, la situació en què ens trobem és una situació, diguem-ne, de, de parada i repensar una mica diguem-ne el que pot passar i, eh, i no tornarem als nivells de creixement continuats segurament i perdurables en el temps no només del 2 i del 3 sinó que espiràvem a, a dígits més grans i fins i tot a vegades espiràvem els dos dígits no? i per tant doncs, això, això canviarà però sí que eh, almenys de competència i de retons també creiem que el model de del benestar que, que s'hanat anat al llarg d'aquests anys com a model, que hi ha coses més o menys qüestionables, coses més o menys eh, criticables o fins i tot a l'hora d'aplicar-les com podria ser la universalitat de determinats serveis, la universalitat de determinats ajuts, que són coses que potser segons la disposició econòmica que tinguem no es podran, no es podran aplicar i s'hauran de repensar doncs, eh, malgrat aquestes petites coses sí que creiem que el model de l'estat del benestar és el bo, i creiem que l'objectiu del repensar el model econòmic ha de ser un repensament que ens ha de portar sí, a determinades quotes de creixement o de, o de suficiència econòmica per mantenir aquest estat del benestar i des de Converència i Unió sí que també hem pensat sempre amb la idea d'intentar augmentar la, la, la creació de recursos que hi hagi un determinat creixement econòmic perquè l'administració pugui recaptar més a l'hora de poder aplicar, aplicar més serveis. Perquè si ens quedem simplement amb els que som, amb la gent que està cotitzant en aquests moments i que entre la gent que està cotitzant en aquests moments s'ha de pagar tot l'estat del benestar, no ens en sortirem. Ho aconseguim que... Torni a engegar la roda d'alguna manera i que l'ocupació funcioni per tal de que la gent cotitzi i que els recursos tornin a estar a uns nivells grauals per podersse redistribuir si s'ha de pagar entre en mantenint una taxa de 5 milions i, i escaigs aturats una taxa del 20% d'aturats de no podrem mantenir el mateix estat del benestar i aquí és seggon sí que el model europeu en general pot tocar fons i a llavors sí que eh, la crisi ja ni no diria ni crisi, diria el dramatisme de les famílies a les, que, a les que arribaran serà una cosa una cosa insostenible, per tant, a l'hora de repensar Uh, és relativament senzill la decisió d'aquest decret de reduir el sou als funcionaris, de rebaixar les pensions, de tallar el crèdit als ajuntaments de que l'administració allargui les inversions més enllà de, de quan es volia començar. Això és un pedaç que anirà bé potser per sortir de, sortir del forat amb el que estàvem ara mateix, però hem de repensar d'alguna manera com s'obtindran els recursos i com la gent tornarà a cotitzar per poder, per poder mantenir el nivell d'estat del benestar que estem en aquests moments perquè si recordem hi han hi ha països, la crisi, va començar, la crisi financera va començar als Estats Units on l'estat del benestar deixa molt que desitjar i per tant eh, nosaltres el que sí que no voldríem és que si sembla ser als Estats Units es comença a sortir de la crisi eh, no voldríem comparar dím-ne, els nivells de protecció o els nivells d'estats del benestar que tenen uns països i uns altres, per tant, si creiem que el model en general és bo l'europeu, l'espanyol, el, el català en aquest cas, i parlem de buscar les fórmules econòmiques per poder-lo mantenir i perquè la roda, la roda pugui girar. I per això mateix mantindrem, mantindrem l'abstenció la, perquè creiem que aquest decret que al primer punt ens doncs, diu retirar-lo i tot plegar, mantindrem l'abstenció perquè creiem que els punts que es tracten aquí doncs, no, no s'ajusten el que nosaltres eh, proposaríem, però sí que doncs, eh, com deia, doncs amb l'abstenció facilitem que es, pugui, que es pugui aprovar. Gràcies. L'he debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ens doncs queda aprovada per dos vots a favor, un en contra i deu abstencions. Abans de passar al següent punt, que seguiment i control, ha tingut entrada una moció amb posterioritat a l'ordre del dia, que és una moció del grup municipal d'iniciativa per Catalunya que reunida i alternativa eh, subscrita per la CUP, també de l'Ajuntament de Sallent de rebuig i condemna els atacs d'Israel sobre la flota d'ajuda humanitària a Gaza eh, procediria a votar la urgència per si la incorporem en el debat i en tot cas doncs eh, si algú té alguna intervenció fer en aquests moments per defensar l'urgència un petit incís està subscrita o sigui, està presentada per la iniciativa Esquerra Unida i Entesa del Poder Municipal i subscrita per la CUP que no vol dir doncs, que si algú la vol subscriure o vota amb la subscrició de la CUP perquè en el moment que vam presentar la moció va ser la comissió informativa i amb la regidora de la CUP casualment, no va ser casualment sabíem més o menys que teníem un cert pur de coincidència en aquest tema i ens vam posar d'acord en la comissió informativa, el reste de grups es va dir que ho tenia de consultar simplement era això D'acord, gràcies, algun altre aclariment sobre això? No? Procediríem a la votació de la urgència. Potser a favor Queda incorporat Per, per l'urgència Per unanimitat I en tot cas la vol llegir vostè O vol que la llegeixi el senyor secretari No, el senyor secretari, sí, el secretari. Es Que sap llegir millor que jo Sí, senyor secretari La present moció es fonamenta en els següents motius Atès que l'estat d'Israel va atacar de forma il·legal el passat dia 31 de maig la flota per a la llibertat amb sis baixers que transportaven ajuda humanitària, causant almenys 10 morts i en què més de 30 persones van resultar ferides, tot ells civils. Atès que les víctimes són cooperants que viatjaven en el Buc, Turk, Mavi Marmara, amb destí a la Franja de Gaza, amb l'única finalitat de trencar el bloqueig internacional que l'Estat d'Israel manté sobre els territoris palestins de forma pacífica i així poder traslladar l'ajuda humanitària a la població palestina. Atès que entre l'expedició hi havia activistes internacionals, entre ells cooperants catalans i espanyols, atès que l'acció militar desproporcionada sobre civils s'ha produït en aigües internacionals incomplint greument la legalitat internacional, L'atac militar sobre civil suposa una clara vulneració dels drets humans i del dret internacional humanitari. Un estat de dret no pot vulnerar les lleis internacionals humanitàries que manen de la Declaració de Ginebra. Atès que les institucions catalanes i espanyoles i la comunitat internacional ja han condemnat durament l'atac militar indiscriminat de l'exèrcit israelià contra els activistes de la Flota de la Llibertat, Atès que la població palestina continua patint les conseqüències del bloqueig militar de l'estat d'Israel que ha provocat una manca d'aliments bàsics i l'accés a l'ajuda a ajuda humanitària en els territoris ocupats. Atès que la població palestina ha estat sostinguda per l'ajuda oficial al desenvolupament dels nombrosos països, entre altres Catalunya, que a través de l'Agència Catalana de Cooperació ha destinat un 4,7% dels seus recursos a Palestina, sent el vuitè país del món on s'ha destinat més recursos. Davant d'aquesta situació volem expressar la nostra ferma condemna i rebuig al Setat d'Israel sobre l'expedició de la flota de Llibertat i els activistes internacionals en les aigües de la Franja de Gatxa i demanem a la resta d'institucions i a la societat civil que condemni energèticament la injerenciabilitat d'Israel sobre la població civil. Aquesta acció suposa un nou pas enrere per assolir una solució justa i específica a la situació de l'Orient Pròxim. Per aquests motius l'Ajuntament de Salet acorda, proposa, Primer, condemnar enèrgicament els atacs militars de l'Estat d'Israel sobre la flota per la llibertat. 2, reclamar l'alliberament i la repetició als països d'origen de la totalitat dels activistes de la flota per la llibertat detinguts per l'Estat d'Israel. Tres, insistir al govern espanyol i a la resta d'estats membres de la Unió Europea a que aturen el comerç d'armes i cooperació militar amb l'Estat d'Israel. 4. Instar el govern espanyol el que retiri l'ambaixador espanyol a l'estat d'Israel 5. Demanar als governs i a les administracions públiques que no impulsin o fomentin acords polítics i comercials amb l'estat d'Israel fins que aquests no respectin els drets humans les resolucions de les Nacions Unides i el dret internacional humanitari 6. I últim reiterarà la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per una solució pacífica i durable del conflicte des del compromís amb la cultura de la pau que ha expressat de manera àmplia i retirada la ciutadania de Catalunya i amb la convicció que la creació d'estat palestí és avui un objectiu millorable. Alguna intervenció, senyor Nojosa, per part d'iniciativa? Bé, bueno, més o menys hi ha, hi ha una exposició de motius i hi ha coneixement de, de tots nosaltres del que va succeir amb, aquest, amb aquesta flotilla de la libertà que va ser atacada brutalment pel govern israelí. M'he pretest doncs, que amb el pretest de que, de, que el grup terrorista de grups terroristes ataquen indiscriminadament a, a una sèrie de ciutadans que van aportar ajuda humanitària a Gaza. Com s'ha demostrat, res de del que pensaven que si hi havia armes i tot això, l'han trobat. Nosaltres hem vist la, la valentia de la diputada aquella israelita que anava en el vaixell, que està amenaçada de mort a Israel, que ara el nom no me'n recordo gaire bé, però és una, ha sigut una posició heroica dintre d'Israel. Sabem també que dintre Israel hi ha grups pacifistes que ja, ja estan fars d'aquesta situació, que no tenen tan poc res contra el poble jueu, perquè és un poble que no tothom pensa com pensa el govern israelià, he hem vist la valentia també dels catalans i, i, i els companys de, de València ens sembla que és catalans, eh, com han de fer les declaracions contundents, que estan disposats a anar a portar ajuda humanitària, a aquests catalans, que a més a més s'han denunciat a l'Audiència nacional que, que es condeni al govern d'Israel, també han sigut molt valents. i per tant, nosaltres creiem a nivell local també són posicionaments testimonials perquè a potser no podrem fer gaire cosa però sí que hem d'aixecar la nostra veu i pensar que el ple és un bon motiu també tenim de dir que a través de, de, de l'ANA es va fer una concentració, no dic de l'ANA sinó d'altres companys incluïts es va fer una concentració a la plaça de la Pau que va ser minoritària però va ser significativa que com a mínim vam sortir a, ràdio, a la televisió manresana, no ven sortir a Regió 7, tampoc era la nostra intenció sortir a la premsa, sinó deixar clar que segons el grau de consciència de cada persona, en aquell moment va ser un moment espontani i es va realitzar. I, i, bueno, i què més voleu que us digui que no siguin just el que hem vist aquests dies per la televisió i que això s'hauria d'acabar i que crec que s'acabarà i ha sigut trencar un trencament del gel amb aquestes accions que s'han portat a terme, que molts països ja estan dient que això ja hi n'hi prou, que molts més vaixells aniran d'altres països, i per tant jo no em vull allargar més. Jo crec jo us demano el vot favorable perquè d'alguna manera arribi la moció em tingui d'arribar i si pot, jo crec i el meu grup creu que aquestes coses hem de dir alguna cosa no podem, no podem estar en silenci dono la paraula si vol per la, la senyora senyora Ana Gabriel senyora Ana Gabriel Sí, és que la, la posició de la CUP amb aquesta qüestió és prou coneguda nosaltres alguna vegada ja hem portat una moció al plenari quan hi va haver la matança de, de civils de gas el gener de l'any passat i per tant doncs, quan a la informativa a iniciativa ens va mostrar la moció, doncs amb una lectura ràpida vam veure que ja estàvem d'acord hi altres partits que potser necessiten pensar-s'ho més però nosaltres en aquell moment vam dir perfecte la subscrivim uh, simplement doncs, uh, no vull afegir ja s'ha explicat i també suposo que tots sabeu prou bé quin és el model de l'estat d'Israel i, i quina és la política d'ocupació i, i de genocidi que està practicant uh, amb els palestins però m'ha fet gràcia quan, quan el regidor d'iniciativa deia doncs, que, que tot plegat l'excusa havia estat doncs dir que dintre dels vaixells ja anaven terroristes no? desgraciadament eh, s'està extenent massa i massa lleugerament la qualificació de terrorista i a rrerera, doncs a, si, si està aplicant un dret penal d'enemic que és altament preocupant, i aprofito la vinentesa no té res a veure, però avui han absolt la Núria Pòrtoles, que era una anarquista, és una anarquista de Sarrià de Terres, se la va empresonar també perquè se la va considerar terrorista al criteri dels Mossos d'Esquadra, dependents del conseller d'iniciativa, per tant doncs, el, el nostre reconeixement per la lluita a Núria Pòrtoles i per tots els seus eh, companys i, i això i que, que aquí no volem que es qualifiqui de terrorista, simplement la persona que està contra el sistema i que es vol manifestar al carrer en solidaritat amb companys per tant la mateixa sensibilitat que tenim quan ataquen a, a flotes a, a uns quants quilòmetres enllà l'hem de poder tenir també amb les companyes de Girona quan són empresonades durant quatre mesos acusades de delictes que ara el Suprem i el Suprem no és pas la, la progressia tampoc del país, ha reconegut que s'havia instruït molt malament el cas que aquesta noia no tenia cap vinculació terrorista i, per ha quedat absolta, desgraciament els mesos que ha passat a presó i, la, i, la, i el patiment de, dels familiars i dels amics no ho treu ningú, però em semblava important, doncs, des de la CUP, fer aquest reconeixement, també. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vins. Sí. Bé, doncs, donar suport a la moció i inclús, no sé, s'ha de tenir en compte que el tema d'Israel i Palestina està arribant a un nivell que una mica les vides humanes ja no tenen massa importància, no? perquè comparar els morts d'accident amb els morts del barco de la flota aquesta de la llibertat doncs no té molt sentit cap des del nostre punt de vista i és, és inacceptable. Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana? Sí, la moció es plau clara i, i estem totalment d'acord. Per tant, dic que el nostre vot serà favorable. Senyor Saldoni? Sí. Bé, des del de grup de Conferència Unió Unió n'hem estat parlant i hem valorat també donc aquesta, aquesta moció i moments doncs, en que hem estaven prenent entre el vot afirmatiu i l'abstenció, també pel grau d'informació que, que s'hanat revbent aquest, aquest temps no? però, però siga sí que clar que al final és de mirar les coses amb la potser de senzillesa que a vegades que a vegades tenen i que intentar doncs, dir els fets objectius que, que han passat independentment de si després d'ons poden buscar més o menys explicacions al final és donc que la força també s'ha doncs, aplicat d'una forma d'una forma segurament, doncs, com altres vegades en aquests casos, també d'una doncs, forma desproporcionada i segurament contra qui no tocava i encara menys també doncs, en llocs on no tocava, on era a la situació on estava, on estava aquest vaixell. Uh, hi, havia, hi havia algun punt en els quals uh, en el qual no, no, hi, estàvem, no hi estàvem massa d'acord perquè doncs, creiem que si el que hem de fer és uh, fomentar el diàleg i fomentar parlar-ne i intentar doncs, buscar solucions, Uh, això s'ha de fer a vegades dintre de la gol del llop i el fet, per exemple, d'instar a retirar l'ambaixador doncs, uh, probablement són passos que no van amb la, amb la línia d'intentar anar, anar insistint a l'hora de, parlar, de a parlar del diàleg i d'intentar trobar els, els punts d'acord Aquestes eren alguna, els punts que a ens feia ans feia d'adoptar una mica més, per tant, eh, nosaltres en aquest punt donarem donarem el vot favorable, però diguem-ne en aquestes consideracions que volem que quedin que volem que quedin paleses, però que però que sí que en el conjunt, sobretot amb la de motiu que està crec que està prou ben feta aquesta aquesta moció i els acords, doncs, eh, podríem intentar entrar doncs eh negociar-ne, si en traiem un no en traiem cap però atesa la unanimitat que hi ha en el plenari, doncs nosaltres fem aquesta manifestació perquè en quedi constància però el vot serà, serà favorable Una altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP, per part del grup socialista per part d'Esquerra Republicana doncs eh, debatuts oficials Bé, en primer lloc donant en compte d'una resolució del Tribunal Constitucional fent una mica d'antecedent eh, bueno, refereixo a on s'estan referint al contenciós de Repsol, de la benxinera del Pont Nou que hi va haver primer, la primera sentència de jutjar contenciós administratiu va condenar l'Ajuntament a un milió i una mica més per un compliment d'un conveni després l'Ajuntament de Sallent va fer un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia i va ser estimat parcialment aquell recurs i la condemna, tot i que condemna igualment a l'Ajuntament de Seient però va ser rebaixada en 400.000 euros sobre aquesta sentència l'Ajuntament va interposar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional no l'ha més a tràmit considera que la recurrent, en aquest cas l'Ajuntament no ha satisfet la càrregada de prova consistent en justificar l'especial transcendència dels de recursos d'empara i per això no, no la emès a tràmit dit això ara passarem a donar compte dels decrets d'alcaldia Decret d'alcaldia número 291 que disposa primer contactar la senyora Nelis Burgos-Lort per a substituir a la senyora Júlia Santos Blancos en procés d'IT com a ajudant de cuina des del dia 26 de maig del 2010 i fins que finalitzi el procés d'IT de treballadora Declar l'alcaldia número 306 que disposa primer contactar els senyors Mariano Álvarez Adarbe, Juan Carlos González García Xavier Riera Mas Adrián Rodríguez González i Esteban Sor Potroni com a peuons per a neteja de boscos des del dia 1 de juny fins al dia 31 d'agost del 2010. D'aquest l'alcaldia número 10 que disposa primer contactar la senyora Mercès Lima Roxa com a netelladora per a substituir a la senyora Rosa Sánchez i la senyora Maria Rosa del Rí Lesma com a ajudant de cuina per a substituir a la senyora Maria Soldevila, totes els dues en període de vacances del dia de, del dia 1 fins al 30 de juny del 2010. Decredo a l'alcaldia 308 que disposa primer nomenar el senyor Josep Canadi Gaelx com a agent notificador a temps parcial des del dia 1 de juny fins al dia 27 d'agost del 2010. I per últim, decreto a l'alcaldia 314 que disposa primer a contactar la senyora Maria Teresa García Fonollosa per a substituir a la senyora Maria Isabel Martín Lofano en procés d'IT com a auxiliar de geriatria a temps parcial des del dia 3 de juny del 2010 i fins que finalitzi el procés d'IT de treballadora. Ja està. Una qüestió sobre seguiment i control? No? Bé. Passaríem al següent punt de l'hora del dia, que és pregs i preguntes, i abans no n'hi ha hagut cap per entrada per escrit. Quedaven dues preguntes pendents del plenari anterior, que era un sobre el tema de la Cominal i un altre sobre el tema del carrer Antoni Soler de Cabrianes. Senyora Arenes? Sí, a la bona nit molt breument. En referència a la Cominal, bueno, en aquest anterior plenari el que es va reiterar era la pregunta que es va realitzar amb un anterior i és conformar com estava la situació actual dels productes químics que perillaven perquè doncs, estaven a, a dintre d'aquesta empresa amb un expedient i amb una situació completament irregular a tots els efectes i que nosaltres ja vam comunicar amb anteriors plenaris doncs, que havien posat un coneixement de l'Agència Catalana de Residus a aquest, a aquest fet i a aquest manifest eh, vam anar més enllà es va obrir un expedient en el qual va entremetre i que des del mateix organisme competent doncs, com a mínim que ens fessin saber si hi havia perill per a les persones o per la seguretat es va obrir un expedient sancionador per part de l'agència catalana de residus conforme han trasllat a la cominal evidentment com que no responen i no saben, no contesten doncs eh, aquest expedient sancionador es va donar un termini per, eh, perquè doncs, amb, amb les condicions que, que estaven establertes a la pròpia empresa, com que no van contestar se, també se'ls notificava que si no contestaven doncs, començarien les multes com a conseqüència una mica doncs, per desdir-se de, de la seva responsabilitat. Les multes s'han incuat, o sigui, s'ha bueno, incuat un expedient de, de multes, de sanció a la Cominal directament i eh, i s'ha comunicat tant a l'Ajuntament com a l'empresa i s'ha donat coneixement al mateix. Això, aquest expedient es va obrir el 20, tenim notificació del 23 de març d'aquest any i sabem que al maig eh, s'han presentat ja les sancions corresponents amb, amb l'empresa Cominal. El que no sabem és, perquè suposo que hi deu haver un termini i ens ho tenen també que comunicar i així suposo que ens ho faran perquè constantment estem demanant informació sobre aquest aspecte, eh, En reiteraran una resposta del què. Sí que tenim gran preocupació perquè evidentment en els informes que ens envien còpia des de l'Agència Catalana de Residus indiquen que hi, ha, que hi ha productes químics perillosos a dintre i que doncs, hi ha la por que algú pugui entrar i que pugui manipular aquests mateixos productes i ves a saber què és el que pot passar. Nosaltres eh, també i paral·lelament no només ens quedem amb l'Agència Catalana de Residus que va fent la seva feina però que evidentment és feina que va quedant una mica d'anorres també hem hem un hem vam, un, un, vam obrir un expedient vam encuàx expedient a a través de... de subsidiàriament des de l'Ajuntament per intervindre i per tenir eh, doncs, la voluntat de poder entrar en l'edifici, poder verificar i com a, com a Ajuntament, doncs, davant de la parellositat i davant de la problemàtica, doncs, eh, començar tot el procediment de subrogació i de tot el procediment de, de que, que comporta aquest expedient. De moment està en tràmits, el serveis jurídics evidentment, està complint tots els plaços perquè no, no, no entrem amb en algun tema d'irregularitats i en el moment en què tinguem alguna solució definitiva, doncs en qualsevol plenari que pertoqui, doncs donarem o bé doncs ho comunicarem expressament però ja dic que la situació ara mateix està ja quasi ben bé al final però com que aquesta empresa no dona senyals de vida està tot una mica complicat, però insistirem i continuarem amb les vies que ens és possible també referent al carrer Antònia Soler, de la preocupació de molts veïns de les instàncies i dels comentaris amb reiterats plenaris també. L' últimatima pregunta també per part de del seny. Inojosa de iniciativa era de, eh, que se'ls hi marqués eh, la, sobre la resan del possible carrer Antònia Soler, amb el, amb el límit de les seves parcel·les però que, però, però que amb, amb un acte eh, diguem-ne in situ això es va realitzar la petició a Mira i ja es, ja es, ja es va confirmar i el, fa uns 10 dies aproximadament van anar als serveis tècnics conjuntament amb l'equip redactor del projecte per confirmar les dades topogràfiques amb les dades topogràfiques de l'empresa Mira i per realitzar l'acte de replanteig en el terreny amb els tècnics evidentment el procés següent és comunicar-ho a tots els veïns on, a, amb, amb una comunicació o notificació per també amb dia i hora quedar al lloc per marcar les estaques conforme a aquell aixecament d'acte de del, del replanteig i ja està, no hi ha cap més pregunta gràcies Algú em plec, alguna pregunta per part d'iniciatives? Senyor Nocosa Sí, jo només un suggeriment eh? que consti que no és una crítica sinó és un suggeriment jo suggeriria eh, a la regidora de, de comunicació a Ana Fernández parlat, jo vaig parlar amb la tècnica de comunicació de que d'alguna manera crec que la revista de la Casa de la Vila no és perquè ens puguin sentir més afectat o menys afectat ens sembla que el que és el tema de les fotografies té un poca visualització i surten les imatges que a vegades no se sap gaire bé que són ni qui és llavors ni... no sé si hi ha alguna manera més, eh, més clara perquè, bueno, perquè a vegades tampoc nosaltres no tenim tots els recursos fotogràfics per fer la foto i a vegades si no és molt perfecte eh, moltes vegades no surt a la revista, vull dir que parlant amb la tècnica de comunicació va dir que podria ser que amb un format diferent doncs que almenys doncs, bueno, ho diem perquè una mica sí que hem vist que les dues últimes pàgines, per raó no sé de què, encara han sortit pitjor. I és que denunciem una sèrie de fets que es titulava Peu de carrer, que són coses molt senzilles i molt quotidiana, però per les fotos no han sortit bé. Eh, no és la revista aquesta, és que veiem que aquest model de radiografia, que sembla que la foto sigui una radiografia, on es vegin els ossos però no es veu la carn, queda una mica avorrós. Simplement era això si és possible millorar aquest tema de la foto de la revista Un prec, alguna pregunta per part de la CUP Doncs mira, no és cap prec ni cap pregunta, és una queixa directament, i és que nosaltres tenim la sensació que, que han començat les eleccions i que ha començat la campanya i que per tant doncs, tenim un equip de govern potser no en la seva totalitat de membres eh, però més pendents de les eleccions que s'han de produir a la tardor a la Generalitat que no pas doncs, de la vida municipal Tan és així que hem d'explicar doncs, que des de l'últim plenari que el vam fer fa un mes fins aquest no s'ha produït cap reunió a excepció de la informativa perquè, perquè estan obligats a convocar-la ens sembla sobre, sobre cap qüestió eh? Vull dir, no, no, i tenim, tenim un llistat de, de temes sobre els quals entenem que hi hauríem de, de treballar perquè doncs, a fa plenari es van parlar d'un pla d'equipaments, d'elaborar doncs, uns criteris d'adjudicació de locals a les entitats perquè no es tornessin a produir greuges comparatius com els que s'han estat succeint darrerament encara no, no se'ns ha respost si realment la residència es pot construir al costat del riu o no. No hem tornat a parlar mai més de la residència, no hem tornat a parlar mai més de Cal Calcarreres, l'equip de govern diu que Cal Calcarreres no es fa perquè l'oposició eh, doncs no hi està d'acord i les fotos segueixen penjades, però nosaltres no n'hem tornat a parlar. Tindríem ganes això de parlar de, doncs, del pla d'inclusió social sobre el que ens sembla que s'està treballant, també tindríem ganes de parlar d'aquest catàleg de personal que s'ha estat elaborant i del conveni col·lectiu dels treballadors que entenem doncs, que està He denunciat des de fa moltíssim temps um, s'ha parlat en alguns plenaris també d'un doncs, mapa acústic d'una eventual ordenança doncs, sobre sorolls um, hi ha noms, que, noms de carrers pendents de, de posar Uh, no sé, doncs, per exemple des de l'agost del 2009 nosaltres vam, vam presentar una moció es va provar a posar el nom de Guillem Agulló és a dir, creiem que hi ha una llista molt llarga de coses sobre les quals podríem estar parlant i podríem estar eh, treballant i, i no es fa es fan, sí, es fan pantomàquets, tomàquets als barris s'han començat aquest any doncs, amb una certa antelació ve el Mas i es passeja per Sallent durant les enramades, ara vindrà el Pujol Uh, no, sé, amb els, no sé si amb els joves emprenedors o emprenedors encara que no siguin joves no sé si nosaltres entrem dintre de la categoria d'emprenedor o què és el que és un emprenedor, en qualsevol cas nosaltres doncs això pensem que ja entenem que és important per vosaltres recuperar la Generalitat i entenem a més a més que si guanyeu la Generalitat a la tardor ho tindré molt més senzill doncs, per tornar a guanyar les eleccions a les properes municipals però ens sembla doncs, que no és moment de fer campanya, és moment doncs, de treballar i doncs, la diversitat que hi ha de grups polítics al plenari entenem que s'hauria d'aprofitar justament doncs, per seguir treballant, a vegades no és necessari reunir-se, ens podem enviar correus electrònics, vull dir, no sé, però és que hi ha, hi ha un, un desert, de ple a ple hi ha un desert i fem molt ple perquè està aprovat des d'un inici de legislatura que s'ha de fer un ple cada mes però que potser si no eh, ni tan sols això faríem no? i per tant doncs això una queixa, és dir poseu-vos a fer campanya quan, quan hagueu cobert les necessitats a nivell municipal doncs, que és pel que heu estat eh, escollits i pel que heu estat votats i per tant doncs, no, no sé agrairíem que aquesta queixa eh, servís d'alguna cosa i, i, i insistim doncs, això que, que hi ha molts temes sobre els quals treballar que nosaltres malgrat puntualment possibilitats ser sí, en alguna reunió no hem pogut assistir i així ho hem comunicat però majoritàriament hem assistit a totes les reunions a totes les comissions on ens ha convidat i així ho seguirem fent perquè aquesta és la nostra eh, disponibilitat Per part del grup socialista algun prec, alguna pregunta, alguna queixa, algun sugeriment? No, cap Gràcies, per part de l'Esquerra Republicana Sí, bé a veure, abans han quedat damunt de la taula quan estàvem passant quan parlàvem del tema de, de la portada d'aigües, insisteixo en aquest tema perquè justament com que no se m'ha donat la paraula per poder contestar el, a la pregunta que feia la senyora Arenas al grup municipal d'Esquerra Republicana, doncs aprofitarem aquesta ocasió per contestar-ho. Ell ha dit que no sabia quines irregularitats i què havia estat mal fet en tot això, jo ho he dit abans però ho tornaré a repetir, i és que no hi ha acord per part de l'Ajuntament de Sallent per fer aquesta portada d'aigües, no hi ha cap acord. No hi ha cap modificat del projecte, tot i que aquí se'ns va fer entendre que una certificació és un de, de, és un modificat de, de projecte, una certificació no és un modificat de projecte, i s'està dient que sí. No hi ha un modificat de contracte tampoc, no hi ha informe d'intervenció, i no hi ha informe jurídic express del secretari de l'Ajuntament per, un, per, per una obra d'aquest tipus en la qual eh, és de dos municipis diferents i en la qual doncs, l'Ajuntament de Sallent està intervenint en altre municipi si això no és irregularitat doncs perdonin-me però és que no hi, ha cap, no, hi ha, no hi ha expedient en aquest sentit per altra banda també eh, tornar a repetir doncs, que sí que l'oposició ens, ens pressionen i ens pressionen molt i com ha dit ara la senyora Gabriel doncs, l'oposició en té la culpa l'oposició té la culpa de que no es porti l'aigua carboners mentida l'oposició té la culpa de que no es faci la residència mentida L'oposició també tindrà la culpa de que no es faci actuacions a qual carrera, mentida. L'oposició també té la culpa de que s'hagin d'acomiadar uns treballadors de l'Ajuntament perquè l'oposició no deixa cobrar amb negre i clar, t'hem d'acomiadar, mentida. I podríem anar afegint la llista llarga. L'oposició no té la culpa. Si passen coses és perquè hi ha un equip de govern que no està donant la talla hi ha un equip de govern que no està entomant la seva responsabilitat, que és governar, i que, per tant, que no ens passin la patata calenta als grups de l'oposició, perquè justament qui està al govern és el grup municipal de Convergència i Unió. Bé, en tot cas, el tema del suggeriment d'iniciativa, el senyor Anna Fernández. Sí, o la bona nit. Contestant el suggeriment, el tenim en compte i ens ho havíem plantejant fins i tot, però és bàsicament també molt qüestió de pressupost. És cert que canviant el format podríem guanyar una mica de qualitat, però això també suposava fer un encàrrec afegit i aquest any no era el moment. I per altra banda també és qüestió que estem imprimint amb dos tintes i no amb quatre o així, que també té una resolució força diferent. Tot i així ho recollim i intentarem treballar i fins i tot posar fotos que poder, amb una millor qualitat també seria una resolució tot i que és amb dos colors una mica més més bona, però seguirem, seguirem treballant al respecte. Per altra banda, també volia comunicar que hem tingut avui també un petit problema d'internet i hem estat tres minuts sense sortir en antena, però ha estat solucionant molt ràpidament. Gràcies. Bé, la queixa de la CUP la respondrà el senyor David Saldoni. Bé, no, no, no, li, no li respondré sinó simplement li diré que sí que, sí, que té raó que entre ple i ple no hi ha hagut eh, cap reunió d'aquesta, però diguem embargar-li una miqueta de que hi ha hagut alguns moviments i sí que m'agradaria d'anar sobre la taula el pla d'equipaments era que avui justament eh, ens han comunicat la, la tècnica a mi, parlàvem de la xifra que ens han donat la subvenció definitivament per poder fer el pla d'equipaments i, i això doncs, la setmana que ve tenim una primera reunió amb l'empresa diguem-ne que hauria de redactar-ho que ja va ser els, els que vam fer vam presentar una proposta i llavors ens farem una, farem una reunió dels grups municipals per poder començar a marcar el pla de treball de com farem aquest pla d'equipaments i, de i de què haurà d'incloure. Però ja et digue, el primer cutacte el, el tenim previst per la setmana que ve i per tant, diguem-ne, això sí que també està en marxa. En referència al tema de la residència si no s'ha convocat cap reunió és perquè, si, si recordem, i m'ha dit que tothom ho sapigués, no és que sigui culpa de l'oposició, senyora Cortès, és que diguem-ne, en l'última reunió i suposem doncs, que l'acte així ho reflectirà, també doncs es van demanar un seguit de documents que s'havien de portar a la pròpia reunió i que si no, no calia que ens reunir perquè volien tindre doncs, uh, unes propostes i uns uh, documents provinents de determinats departaments de la Generalitat que els estem, els estem esperant, anem insistint també amb alguns eh, al darrere perquè alguns altres sí que els tenim i ens agradaria doncs, poder avançar en aquest tema som els primers interessats i crec que el conjunt de la població també amb que aquest tema doncs, eh, pugui avançar i eh, esperem que en les properes setmanes doncs, eh, el Departament de la Generalitat que ens ha d'enviar aquest, eh, aquests informes doncs, eh, arribi i puguem convocar la reunió amb la informació que es va demanar a l'anterior reunió, perquè sí que l'última que vam convocar se'ns va acusar que no portàvem totes les coses que s'havien demanat a l'anterior reunió i per això doncs hi ha els actes que han de, han de dir els documents que s'han de portar i no voldríem fer-ho malament aquesta, aquesta manera. En referència al pla d'inclusió social, també eh, també dir-li que hem començat a caminar. Hem tingut una primera reunió ja amb el Departament de la Diputació de Barcelona encarregat d'aquests temes i eh, ens començarem amb tota la part de diagnosi. Nosaltres els vam manifestar que, en aquest cas, el primer pas el faríem conjuntament amb, amb tots els grups municipals, perquè creiem que era una cosa que començava ara a mitjans de l'any 2010, una cosa que tindria un període llarg, que no és una cosa que es podrà acabar en pocs mesos, sinó que serà una cosa que s'ha de treballar d'una forma conjunta i, per tant, eh, sí que considerem que això serà la vital importància que ho puguem fer, eh, encara que sigui més a poc a poc, però com que implicarà... Eh, mesos i segurament diguem doncs, a properes legislatures és una cosa que hem de fer amb el màxim de corrents possible perquè és una cosa d'una envergadura i d'una amplitud molt important i per tant doncs, aquesta també vam tenir el primer contacte al finals de l'anterior setmana i eh, començarem amb una, amb una jornada, diguem-ne, conjunta. I el tema dels emprenedors, de qui són emprenedors i qui no són emprenedors, eh, s'ha marcat la, la franja dels 40 anys, menors, persones menors de 40 anys, que hagin emprès algun, algun negoci o hagin continuat o treballin en el negoci familiar. Per tant, diguem aquelles, aquelles persones de, de menys de 40 anys que algú ha obert algun negoci i van, diguem-ne, només seu com a titular, però algun que tot i no ha estat com ell com a titular, doncs la treballa, diguem en el negoci en el negoci de casa. Això també està està, ne encara ens falta comunicar-ho amb, amb gent perquè és una feina, diguem-ne, de recerca important, però al final eh no contents. Tenim en aquest moment 73 eh, noms de persones que, que estan en aquesta situació ció i la qual cosa diguem-la també i cre crec doncs, que és important fer un moment un acte un moment de reconeixement i profitant d'onça que la setmana que ve a nivell català a nivell català es fa, doncs, els dos dies d'emprenedors, de, es fan un seguit de jornades durant dos dies, vam pensar, doncs, que Sallent era bo que també poguessin fer fer aquesta aquest reconeixement, perquè sempre parlem de grans empreses i de les empreses que tenen molts treballadors, però sumant, i els hem passat una petita enquesta que també creiem que serà bo, doncs, poder rebre aquesta informació de, diguem-ne, de la gent que té ja ocupada, i veurem, doncs, que tot aquest seguit de gent, doncs, generen també, doncs, un dinamisme econòmic a la població molt important i que és, eh... bueno, creiem que, doncs, que que era bo muntar aquesta trobada i òbviament els regidors de l'Ajuntament eh, estan preparats els saludes i dilluns rebreu la comunicació o si sigui, cas abans podem avançar per correu electrònic perquè sapiguem el, perquè el programa per tant aquesta és la, aquesta és la planificació Senyora Ampar Arenes per respondre a les al·lusions de la senyora Mireia Gordés. Sí, jo no recordo en totes les meves intervencions haver donat la culpa cap de que els membres d'aquest plenari, de cap de les seves actuacions, però sí que és veritat que aquí tots som majors d'edat. Tenim la nostra responsabilitat i el nostre vot té una sèrie de conseqüències. I quan el vot es fa a favor o en contra i aquesta moció o aquest punt d'ordre del dia no tira davant, aquí cadascú que assumeixi la seva responsabilitat per desinformació, per no desinformació o perquè cregui que s'han comès irregular que són completament incertes, però que si vostè les creu o les creu el creu al seu partit polític, jo eh, el que no puc ser és culpable de que vostè decideixi perquè després no pensin que és una situació realment esparpèntica que plantegin i tan sols que jo he culpat a ningú de situacions, sinó que quan un vota, amb un punt, i aquest punt no es tira endavant, hi ha unes conseqüències, i ja està. És així, és de senzill. I les responsabilitats de cada un d'aquests membres del plenari les té cada un. Gràcies. Bé, he debatut suficientment aquest punt de premsa i preguntes, donem per acabat aquest ple, i si el públic assistent, doncs, eh, algú té alguna intervenció a fer. Senyor Sensada. gràcies, bona nit primer de tot, ens sembla que l'economia de l'Ajuntament és suficientment important per tenir-la en compte a part de que no podrem invertir el senyor que ens va vendre el que es diu a Calcarreres quin grup li dirà que no podem fer inversions aquest any aquestes inversions eren a base de préstec si no el podem fer qui li pagarà? Primera, segona, jo no entenc què passa aquí fons de cooperació municipal els diners que es dona l'Estat aquí serien aproximadament l'any passat van ser un milió, 200.000 euros o algo així, si, si m'equivoco em rectifiquen curiosament, ahir surt el diari que ens demanaran que retornem part de lo que ens han deixat de més per què tot això? us explico, molt simple perquè resulta que com els impostos els paguem per anticipat i fins al final de l'any no liquidem la renta, aquí també fan tres quarts de lo mateix què ens poden trobar? que l'Estat, els senyors socialistes per, com, per compensar el seu dèficit ens diguin als ajuntaments torneu-me a 200.000 euros que, que us he pagat de més i per què tot això? perquè no han recaptat pròs impostos el fons de cooperació municipal de l'Estat va un tant per cent de l'IVA un tant cent de l'IRPF i un tant per cent dels impostos especials i una base de les tres coses sumades per al conjunt de la demarcació i és aquest millor 200.000 euros que donava l'Ajuntament de Sallent ara no ens el donaran però per més inri, per més inri ahir sortia el diari que l'estat no arreglarà el finançament local és a dir les ajuntaments estan per exemple tributant un IVA, un IVA perdó, per la despesa en certa despesa la de, de renomenacions no però en altra despesa sí aquest IVA a l'ajuntament només el suporta però no el repercuteix és menys diners perquè no ens fan aquest retorn de l'IVA suposarien exactament uns 600.000 euros podríem invertir no, senyor, eh? una de les coses que fallen llavors un altre problema que ens trobarem serà la consolidació dels ingressos clar, en l'epoca de crisi igual a més mora, és a dir més morositat, més dos de cobrament més difícil la consolidació què passarà? que ja us sap que estaven fluctuant el que era la despesa corrent amb els ingressos corrents si no ingressem no ingressem la despesa corrent amb què la tirem de finançar? amb préstecs? si no ho podem fer, com ho farem? O sí sigui, jo em sembla que l'Estat no ha fet els deusos d'euros i com podem recaptar el 80% de les famílies amb, amb patrimonis superiors a 10 milions d'euros no paga absolutament res aquest país les ICAPS a part de tributar un 1% si s'emporten els seus beneficis tributarien un 20% com a rentes de capital carai que bé no? i a sobre d'aquestes caps passen tot el que són o el que se'n diuen o que en deien, com era jove, com estudiava los gastos santuarios o sigui, etc, etc, i moltes cosetes d'aquestes continuo amb més números si, si volen números on podem dir eh, que també tenim sol solucions les transmissions de participacions que paguen si porten més de 10 anys constituïdes d'una societat o d'entrada d'una participació només paga un 6% hi ha un senyor que és equip, president d'un equip blanc que va vendre una empresa de telefonia mòbil que va ser una concessió de l'Estat va fer unes plusvalos o van generar uns unes plusvalos de 24 milions d'euros quan m'han pagat l'Estat? res, ja podríem fitxar i si vol vaig continuar els memoràndums perquè de memoràndums n'hi ha molts i una altra cosa molt important si aquest país ara és una qüestió de baixança, ens abaixem tots i com vull dir tots també vull dir els bascos senyors tenen el concert econòmic i a sobre són receptors de soliditat. A costa d'aquí, podries hora que els partits Socialistes pregui consciència que el país som tots o no som ningú. Ons anem o ens quedem. què fem? Gràcies? Alguna altra intervenció? Uh, hola, bona nit, soc l'Alberga Lovar soc el president de la grupació local de Convergència com ja deu saber i vull fer un acaldiment a la senyora Gabriel acusat aquí el grup els regidors de Convergència de fer campanya evidentment hi han de ser perquè són la imatge més, més evident del nostre partit aquí al poble però la campanya no l'estan organitzant ells o el que s'està fent de pam tomàquets, les visites de l'Artur Mas el Pujol sí però no ho estan fent ells, és una feina que estem fent des del comitè local i et dic que jo personalment estic perdent moltes hores i ells hi participen perquè hi han de participar però intentem que sigui no perdent hores del municipi. Gràcies. Una altra intervenció... Bueno, per cloure eh, una mica el fil del que deia el senyor Climent Sensada, evidentment que la situació és greu i és cert que evidentment els ajuntaments i les diputacions haurem de fer un retorn les comunitats autònomes també els autònoms també perquè com que eh, hi ha les participacions als ingressos de l'Estat que són les pies i s'ha recaptat menys com molt bé explicat, doncs eh, aquest retorn s'haurà de fer. L'únic que ha passat ara que en comptes de fer-ho el 2011 com es havia plantejat, ja ho han ajornat fins al 2013 el 2013, en el moment de la liquidació que les entregues a compte nosaltres ja ens ha baixat, aquest any 2010 hem calculat una, una disminució del fons d'un 18% i l'any 2009 va ser d'un 6%, eh, que ja ho vam ho directament, però tot i així encara el diferencial encara és negatiu. Eh, cert, això n'hem de ser tots conscients, que pot ser que arribi un moment, això dèiem, que pot ser que s'estan negociant la possibilitat d'una de, de millora del finançament, però que això ja s'ha aparcat perquè doncs, no, no, no hi haurà possibilitats de fer-ho, però que sí com a mínim, que hi hagi una certa flexibilitat a l'hora de poder tirar endavant els projectes dels propis ajuntaments. I perquè És cert que durant èpoques de bonança econòmica els ajuntaments hem anat assumint serveis i competències que no són bàsiques, mínim, les mínimes obligatòries, però perquè s'ha fet, perquè hi havia recursos i perquè hi havia una necessitat a la població per millorar la qualitat de vida i en aquests moments això eh, està, doncs, eh, amb, amb alguns ajuntaments més greu que d'altres, però està en perill en el sentit de dir que si no hi ha els, els ingressos suficients com per poder abastar aquesta despesa doncs evidentment que s'haurà de replantejar tot perquè podem aprimar, podem intentar fer com bé ha dit també el senyor Saramola al seu moment doncs, eh, mirar d'ajustar al màxim i entrar a, a, a la despesa pública de, de, de ser el màxim d'eficients possibles però també dir deixar molt clar que els ajuntaments i les administracions locals és l'administració més eficient de tot el conjunt de, de les administracions de l'Estat, i això ho hem demostrat amb anterioritat quan va sortir la llei d'estabilitat pressupostària, i ho estem eh, demostrant també ara en aquests moments de crisi. De tota manera, per aclarir aquest concepte. Però és cert el que vostè ha dit, que haurem de tornar els diners al el 2013, eh, la part que toqui de les entregues a compte dels anys de les liquidacions. Eh, esperem que no sigui tot de cop, sinó no, que ens ho deixin fer doncs, any rere any, perquè és que si no no podrem pair-ho, però que aquesta realitat la tenim sobre la taula i l'hem de ser molt conscients. Molt bé, doncs vinga, molt bona nit a tothom.